ונערו עמו, וצמד חמורים. ותביאהו בית אביה. ויראהו אבי הנערה, וישמח לקראתו. ויחזק בו חותנו אבי הנערה, וישב איתו שלושת ימים. ויוכלו וישתו, וילינו שם. ויהי ביום הרביעי, וישכימו בבוקר, ויקום ללכת. ויומר אבי הנערה אל חתנו, סעד לבך פת לחם, ואחר תלכו. וישבו ויאכלו שניהם יחדיו וישתו, ויאמר אבי הנערה אל האיש, הועל <אל> נא ולין, ויטב ליבך. ויקום האיש ללכת, ויבצר בו חותנו, וישוב וילן שם, וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת. ויאמר אבי הנערה, סעד נא לבבך, ויתמהמהו עד נטות היום. ויאכלו שניהם.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 ויומר האיש הזקן, שלום לך, רק כל מחסורך עלי, רק ברחוב על תלן. ויביאהו לביתו, ויבו לחמורים, וירחצו רגליהם, ויאכלו וישתו. הם המיטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני בלי יעל, נשא בו את הבית, מתדפקים על הדלת, ויומרו אל האיש, בעל הבית הזקן, לאמור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדאנו. ויצא עליהם האיש בעל הבית ויאמר עליהם. אל אחי, אל תרעו נא. אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. הנה בתי הבטולה ופילגשהו, הוציאה ענה אותם, וענו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם. ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ולא עבו האנשים לשמוע לו. ויחזק האיש בפילגשו, ויוצא עליהם החוץ. וידעו אותה, ויתעללו בה כל הלילה עד הבוקר. וישלחוהה כעלות השחר. ותבוא האישה לפנות הבוקר, וטיפול פתח בית האיש אשר אדוניה השם, עד האור. ויקום אדוניה בבוקר, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו, והנה האישה פילגשו נופל נופלת פתח הבית, וידיה על הסף, ויומר אליה, קומי ונלכה. ואין עונה, ויקחיה על החמור, ויקום האיש, וילך למקומו. ויבוא אל ביתו, ויקח את המאחלת, ויחזק בפילגשו, וינתחיה על עצמיה.